Podrážky kapitánu Elániovi prozradili, že je v ulici vodní brázdy. Jeho nohy kráčely o své vlastní vůli, jeho myšlenky byly někde jinde. Je třeba přiznat, že větší část se jich pomaloučku rozpouštěla v nejskvělejším nektaru kuboly medvídka. Kdyby alespoň nebyly tak zatraceně slušní. V životě viděl spoustu věcí, na které se pokoušel byť zcela bezvýsledně zapomenout. Až do dnešního dne stála v čele jeho seznamu chvíle, kdy zíral přímo do nozder obrovského draka, který se nadechoval, aby ho v zápětí změnil v malou hromádku mastného popela. Ještě dnes se budil zaplaven potem při vzpomínce na malý věčný plamínek, který hořel v onom bezedném chrstánu. Obával se však, že to všechno teď nahradí vzpomínky na ty kovové trpasličí tváře, které ho lhostejně pozorovali a na pocit, že jeho slova padají kamsi do bezedné propasti. A vzato kol a kolem, co jim vlastně mohl říct si? Promiňte, je mrtev a je to úředně ověřeno. Nasadili jsme na ten případ naše nejhorší muže? Dům nebo štíka znovu z roda kladě v buše byl plný trpaslíků, tichých, velmi korektních trpaslíků podobných sovám. Novinky se šíří rychle. Nemohli jim říci nic víc, než co už věděli. Mnoho z nich svíralo zbraně. Byl tam samozřejmě pan Silnoruka. Kapitán Elánius s ním už několikrát mluvil na téma jeho projevů, které se nesly zhruba v tom smyslu, že je třeba naházet všechny troly do drtičky kamení a vzniklým štěrkem vyspravit městské ulice. Tentokrát však pan Silnoruka mlčel. Tvářil se jen arogantně. V domě vládla atmosféra tiché a zdvořilé hrozby, která jakoby říkala... My si tě teď vyslechneme a pak uděláme, co uznáme za vhodné. Nebyl si dokonce ani jistý tím, kdo z přítomných je paní Kladivbušová. Všichni mu připadali úplně stejní. Když mu ji představili, bousatou a vtepané přilbici, dostal od ní několik zdvořilých, nic neříkajících odpovědí. Ne, ona jeho dílnu zamkla a bohužel někam založila klíč. Děkuji vám. Pokusil se naznačit. Tak jemně, jak jen to bylo možné, že na hromadný pochod k ulici v Kamenolomu by se hlídka dívala pravděpodobně z hodně velké vzdálenosti, velmi nepřívětivě, ale nakonec se mu to nepodařilo. Nemohl říci: neberte věci do vlastních rukou, protože hlídka už je z Losinovi v patách z toho prostého důvodu, že pořád ještě ani nevěděl, kde s případem začít? Měl váš manžel nepřátele? Ano, já vím, že do něj někdo udělal díru jako vrata, ale kromě toho? Tak se s důstojností, jaké jen byl schopen, což nebylo mnoho, rozloučil a po boji, který svedl sám se sebou a jejž hanebně prohrál, si vzal ze stolu s pohuštěním půl láve medvídkově visky děda sladoml se a vyšel do noci. Karotka s Anguou došli ke zpitné ulici. Kde bydlíš? zeptal se Karotka. Tamhle kousek, mávla Angu a rukou. Vilmové ulici, ne u paní Bochánkové. Ale ano, proč ne? Chtěla jsem jen nějaký nepříliš drahý čistý pokojík. Co je na tom špatného? No víš, myslím si... No, nic proti paní Bochánkové, příjemná paní, skvělá, ale, no víš, no sama si z toho musela všimnout. Všimnout? Čeho? No, ona není příliš vybíravá. No promiň, ale já ti pořád nějak nerozumím. No, zahledla si přece některé z jejich ostatních hostů, ne? Pokud se nepletu, tak u ní pořád ještě žije Reginald Půlbotka, ne? Jo, to myslíš tu zombi? A tu podkrovní místnost měl pronajatou nějaký bánší. Pan Soulolit, ano. A taky tam bydlí ta stará paní Oslintalová. Ona je hůl, ale teď už je na odpočinku. Teď zásobuje sladkostmi dětské oslavy. Chtěl jsem říct, nepřipadá ti to místo tak trochu podivné? ale nájemné je nízké a postele čisté. Jenže já mám dojem, že v nich málo který z nájemníků vůbec kdy spál. No a co? Musela jsem vzít, co se mi naskytlo. Promiň, vím, jaké to je. Když jsem sem poprvé přišel, byl jsem na tom taky tak. Ale stejně bych ti poradil, aby ses odtamtud odstěhovala tak rychle, jak to jen půjde a našla si někde něco, co by bylo, no, vhodnější pro mladou dámu, jestli tedy víš, co ti myslím. Ani ne? Pan Půlbodka se mi dokonce pokusil pomoci nahoru s věcmi. Fakt je, že já mu pak nahoru musela vynést ruce. Pořád z něj opadávají nějaké kousky z chudáka. Ale vždyť to nejsou, no... Takový lidé jako my. Prosím, byl bych nerad, abys mě nějak špatně pochopila, ale podívej, trpaslíci, někteří z mých nejlepších přátel jsou trpaslíci. moje rodiče jsou trpaslíci. Trolové? Z troly nemám ty nejmenší potíže. Trolové jsou solí země, doslova a do písmene, pod svou tvrdou skořepinou srdce ze zlata. Ale nemrtví... U těch bych si přál, aby se vrátili tam, odkud přišli. Jenže většina jich pochází právě odsud. Já je prostě nemám rád, promiň. Už musí mít. Dobře, tak dobře, omlouval se Karotka. Kdy tě zase uvidím? Zítra. Pracujeme oba v jedné a téže partě, pamatuješ? Ale když budeme mít volno, mohli bychom třeba někdy... Už musí jít. Angua se otočila a rozběhla. Nad střechami neviditelné univerzity se objevil rozptýlený půloblouk měsíční záře. Dobrá, výborně, to je prima, takže zítra. Angua cítila, že právě ve chvíli, kdy zmizela ve stínech, se svět kolem ní začal otáčet. Neměla to nechat dojít tak daleko. Dopotácela se na následující křižovatku do míst, kde bylo jen několik lidí a zmizela v ústí další ještě temnější uličky a začala si strhávat šaty. Zahlédl ji jen bundobrnk, vyloučený z cechu zlodějů pro zbytečnou horlivost a ten akt ho proměnil v zoufalého muže schopného do jisté míry i násilí. Osamocená žena v temné uličce to bylo přesně to, o čem si myslel, že zvládne. Rychle se rozhlédl kolem a následoval ji do tmy. Pět vteřin bylo ticho. Pak se v ústí uličky objevil bundo a běžel jako o život. Běžel až do přístavu, kde právě vyplouval s přílivem rybářský člun. Přeběhl po prkené ústku ve chvíli, kdy se ho posádka chystala stáhnout na palubu a stal se námořníkem. Zemřel o tři roky později v daleké cizí zemi, kde mu spadl na hlavu pásovec, ale za celou tu dobu nikomu ani slovem neprozradil, co tenkrát viděl. Ale říkalo se, že zoufale křičel, kdykoliv zahlédl psa. O několik vteřin později se objevila v ústí uličky Angua a plavným krokem odklusala pryč. Lady byla Berankinová otevřela dveře a nasála vzduch. Samuely Elánie, ty jsi opilý. Ještě ne, ale doufám, že brzo budu, odpovědělí Elánius vesele. A nepřivlíkl jsi z uniformy do civilu. Elánius sklopil oči na prsa a pak je zase zvedl. No vidíš, to je pravda. Hosti tady budou každou chvilku. Běž nahoru do svého pokoji. Máš tam napuštěnou vanu a starý Džívst ti tam připravil oblek. Tak do toho. To je skvělé. Elánius se koupal ve vlažné vodě a topel v růžovém alkoholickém oparu. Pak se uslyšel, jak nejlépe to šlo a prohlédl si oblek rozložený na posteli. Ušil mu ho na zakázku nejlepší krejčí ve městě. Sibila Berankinová měla dobré srdce. Byla to žena od přírody velkorysá. Oblek byl v tmavomodré a vínově červené se záplavou krajek kolem krku a na zápěstích. To byla poslední móda, jak mu řekli. byla Berankinová chtěla, aby vykročil do velkého světa. Nikdy to tak přesně neřekla ale on věděl, že ho byla považuje za příliš dobrého, než aby byl do smrti obyčejným poldou. Zíral na oblek pohledem plným bláčné nechápavosti. Nikdy předtím na sobě něco takového neměl. Když byl ještě malý chlapec, nosil ty hadry, které se daly přivázat na tělo a o něco později to už byly kožené spotky a kroužková košilé hlídky, ono pohodlné a praktické oblečení. U obleku byl i klobouk. Byl zdobený perlami. Elánius nikdy neměl na hlavě nic, co by nebylo vykováno z kusu železa. Střevíce byly dlouhé a špičaté. V létě vždycky nosil sandály a v zimě tradiční levné boty. Kapitánu Elániovi se tak tak podařilo stát se důstojníkem. Vůbec si nebyl jistý, jak by se teď měl stát gentlemanem. Jak se zdálo, součástí toho bylo i oblécci tenhle oblek. Sjížděli se hosté. Slyšel skřípění kočárových kol na příjezdové cestě a pleskání nohou mužů nesoucích nosítka. Vyhlédl z okna. Ulice Vodní brázdy ležela výš než většina Ank morporku a nabízela nerušený výhled na město, pokud to bylo to, čím jste si chtěli krátit dlouhou chvíli. v palác se rýsoval všeru jako temný stín, na němž bylo vidět jediné zářící okno. Palác ležel uprostřed poměrně dobře osvětlené části města. Když ovšem začal člověk rozšiřovat pozorovaný prostor, světla rychle řídla a slábla, a nakonec váš pohled dospěl do těch městských částí, kde si nikdo nezapálil ani lojovou svíčku, protože by to bylo plítvání jídlem. Nad ulicí v Kamenolomu se vznášela narudlá záře. Záře pochodní. No to je jasné, trolové slaví nový rok. A slabá záře nad budovou silnoproudé magie neviditelné univerzity. Elánius by zavřel všechny ty mizerné mágy pro podezření, že jsou zbytečně moc chytří. Ale zdálo se mu, že je mnohem víc světel kolem ulice kotevního řetězu a strmé ulice v té části města, které lidé jako kapitán u Cholub říkali plechárna. Samueli! Lánius si upravil kravatu jak nejlépe dovedl. Stál tváří v tvář trolům, trpaslíkům i drakům, ale teď se měl setkat se zcela neznámým druhem. Z boháči. Potom si vždycky jen velmi těžko vzpomínala, jaký byl svět, když byla dans u son dishon? jak matka onen stav delikátně nazývala. Tak například si pamatovala, že viděla vůně a pachy, budovy a ulice. Samozřejmě tam byly, ale jen jako jednobarevné čmouhy na jejichž pozadí zvuky a ano, pachy vystupovaly jako zářící linky barevného ohně a oblaka, oblaka barevného kouře. A v tom to právě bylo. Tady se to celé bortilo. Nikdy potom nedokázala najít vhodná slova k tomu, aby popsala, co viděla a cítila. Kdybyste byli schopni zahlédnout alespoň na chvilku osmou barvu a pak byste ji měli popsat v sedmibarevném světě, zněl by váš popis pravděpodobně, bylo to tak jako zeleno-červené, ale ne tak docela. Podobné zážitky se nepopisují dobře a zkušenosti mezi živočišnými druhy se předávají ještě hůř. Občas, i když nepříliš často si Angua myslela, že je šťastná, protože má možnost nahlédnout do obou těch světů. A pak tady bylo o něch 20 minut změně, kde byly všechny její smysly tak ostré, že celý svět v každém smyslovém rozsahu zářil jako duha. Už jen to samo o sobě za to skoro stálo. Byly různé druhy vlkodlaků. Některým lidem prostě stačilo se každou hodinu oholit a nesundávat klobouk, který jim zakrýval uši skoro normálním dojmem. Ale ona je stejně poznala. Vlkodlak dokázala rozeznat vlkodlaka na druhé straně přeplněné ulice. V jejich očích bylo něco zvláštního. A když jste měli chvilku času, našlo se mnoho dalších drobných znaků a příznaků. Vlkodlaci většinou žili osaměle a hledali si takové zaměstnání, kde by nepřišli do styku se zvířaty. Pravidelně byli cítit výraznou vodou poholení nebo parfémem a byli velmi vybíraví výdle. Také si pečlivě vedli deníky nebo alespoň kalendáře, ve kterých měli červeným ingoustem vyznačeny fáze měsíce. Být venkovským vlkodlakem to byl těžký život. Stačilo, aby se ztratilo jedno hloupé kuře, a vy jste byli prvním podezřelým. Každý říkal, že ve městě se žije mnohem s nás. V každém případě byl ale život ve městě velmi náročný. Angua byla schopná přehlédnout několik hodin života Jilmové ulice jediným pohledem. Strach malého zlodějíčka viděla jako blednoucí oranžovou linku. Karotkova stopa, to byl rozptilující se zelený mrak s blečím okrajem, který signalizoval, že jeho původce cítil jisté znepokojení. K zelené se družily jemné odstíny staré kůže a leštěnky na kov. Ulici křižovalo samozřejmě množství dalších stop, ať už silných nebo slabých. Byla tam i jedna, která páchla jako stará záchodová předložka. – Ahoj, čubičko! – ozval se za ní hlas. Otočila hlavu. Gaspoda nevypadal lépe ani očima psovité šelmy. Stal se navíc jen středem mraku mnoha podezřelých vůní. Aha, to jsi ty? A budejď, přitývil Gaspoda, který se zuřivě škrabal. Vrhl na ní pohled plný naděje. Hele, já se jen tak ptám, rozumíš? No, chtěl bych to vyřídit hned teď, aby mezi námi bylo jasno. Jen tak, aby se neřeklo, že jsem to neskusil. Jako pro to, jak se toto chápeš? No, vím, že ne, ale kdyby náhodou, tak bych nerad vypadal jako... No, víš, co myslím? Není tady asi šance, že bych si mohl čuchnout? Není. No, já se jen tak ptám, bez urážky. Angua nakrčila čenicht jak je možné, že tak děsivě páchneš. Páchl jsi strašně už, když jsem tě cítil jako člověk, ale teď... Gaspoda se zatvářil pešně. O, dobrý ne. K tomu nepřijdeš sama od sebe. Na tom je potřeba pracovat. Kdybys byla pravý pes, připadalo by ti to jako skvělá voda poholení. Mimochodem, měla by si spořídit obojek, slečno. Když máš obojek, Nikdo si tě ani nevšimne. Díky. Zdálo se, že Gaspoda má něco na mysli. He, no, ty nevytrháváš srdce, že ne? Ne, dokud na to nemám opravdu chuť. Dobrá, dobrá, jasně. Kam máš namířeno? Šla rychle a aby s ní udržel krok, museli jeho křivé nožky přejít do rozkývaného klusu. Chtěla bych si to trochu očichat kolem kladě v Bušově dílny. Neříkala jsem ti, abys šel se mnou. Tejně nemám co na práci. V Žebírkovém domě nevyhazujou odpadky dřív než o půlnoci. Což pak nemáš nějaký domov, kam by se mohl vracet? Nadhodila Angua, když proběhly pod stánkem se smaženými klobásami a pomfrity. Domov? Já. Já a domov. Jo, No! No problému. Rozesmáte dětičky, velká kuchyň, přijídla denně a vlastní místo u vohně. Je to lumpík, ale všichni ho máme rádi a tak dále. žádný problém. Jenže já mám občas rád trochu volnosti. Já jen, že nemáš žádný obojek. Svezl jsem mi z krku. Vážně? No to bylo tím, že byl tak těžkej. Byl zdobený drahýma kamenama. No samozřejmě, jak jinak. Oni mě nechávají dělat, co se mi zlíbí. To vidím. Někdy nezajdu domů hm, celý dny. Vážně? I dny, kolikrát? Rozumím. Ale jak ti se rádi, když se pak zase ukážu? Neříkal si náhodou, že spáváš na univerzitě? Gospoda chvilku vyzařoval mírně nejistý pach, ale velmi rychle se vzpamatoval. Jo, to jo. No, víš, jak to bejvá, tyhle rodiny. Děti tě pořád tahají, spouti sochary suchary a takový věci, lidi tě pořád hladěj. Jednomu to brzo začne líst na nervy, takže tam spávám fakticky často. Chápu. Abych řekl pravdu, častěji tam spím, než nespím. Vážně. Měla bys být fakt opatrná, to ti povídám. Taková mladá čubička jako ty tady v tomhle psím městě může spadnout do maléru dřív, než se otočí. dorazili k dřevěnému ochozu v buševou dílnou. Jak si začala Angua? Tady vládla směsice pachu, ale ten nejsilnější byl ostrý jako pela. Rakety, ohňostroj a strach. Spousta strachu očichal dřevěnou podlahu. Lidský strach, ne trpasličí. Trpasličí se pozná. To je ta jejich krsí dieta. O fuj, ten se musel fakticky strašně bát, když je to ještě teď tak silný. Já cítím jednoho muže a jednoho trpaslíka. Jo, jednoho mrtvýho trpaslíka. Gaspoda přistrčil svůj odřený čenich ke štvíře dveřmi a hlasitě začenichal. Ještě je tady něco jinýho, ale je to strašně složitý, když je řeka hned pod náma. Je to olej a mastnota a různý druhy. Hej, kam jdeš? Angua s čenichem uzemně se vydala k ojiněné ulici a Gaspoda klusal za ní. Sleduju stopu. Na co? Moc ti nepoděkuje, abys věděla. A kdo? Ten tvůj mladý fešák. Angua se zastavila tak prudce, že do ní gospoda vrazil. To myslíš, desátníka karotku? To není žádný můj mladý fešák. Jo? Ne. Já jsem pes, rozumíš? Jeden jediný skvělý nos. Pách nelže. To jsou tyhle, ty feromony. Stará, dobrá, sexuální chemie. Vždyť ho znám teprve pár nocí. Aha. Co má znamenat to tvoje aha? Nic, nic. Na tom přece není nic špatného. Není žádné to, na kterém by mohlo být něco špatného. Dobře, dobře. Ale i kdyby bylo, tak by na tom nic nebylo. Desátníka korotku má rád každý. Taky jsem si všimla. Je opravdu... Moc sympatický. Dokonce i velký Fido ho kausl jenom do ruky, když se ho karotka pokusil pohladit. Kdo je velký Fido? Hlavní rafan cechu psů. Psi mají svůj cech? Psi? Dělej si srandu z někoho jiného. No ne, čestně. Práva na zbytky, místa na slunění, noční povinnosti štěkat, rozmnožovací práva, vytí na měsíc a vůbec celá takost. Psi cech, na to ti tak skočím Zkus prhnat v obyčejnou krysu špatnou ulicí A pak mi začni nadávat olhářů Máš velikou kliku, že si narazila na mě Jinak by tě čekali vošklivý trable Každýho psa, který v tomhle městě není v cechu Čekají velký trable Fakt máš strašný štěstí, že si trefila akorát na mě O, předpokládám, že ty jsi v cechu velký... No, bez, co? Já nejsem členem cechu. A jak to, že si ještě neživu? Já vždycky myslím na zadní nohy, neměj strach. A velkej Fido mě nechává na pokoji. Mám totiž moc. Jakou moc? Ale nic. Velký Fido, to je můj kámoš. Když se někdo zakousne do ruky, která ho chce pohladit, to mě moc přátelské nepřipadá. Ne, jo, z toho posledního chlapa, který chtěl velkýho Fida pohladit, našli akorát přes o pasku. Vážně? Jo, a ta ještě byla na stromě. Kde to jsme? No, tady není ani stromeček, cože? Gaspoda zavětřil. Jeho noc dokázal číst město podle pachů stejně jako vzdělané podrážky kapitána Elánia podle dláždění. V místě, kde ústí ulice vodní bráždy do náměstí požehnaného chrusta. Ta stopa pomalu bledne, mizí mezi spoustou všech těch ostatních. Angua ještě chvilku čenichala kolem. Ano, ten někdo došel až sem ale tady jeho stopu křižovalo příliš mnoho ostatních. Ten ostrý pach tady stále ještě byl, ale jen jako závan ve víru ostatních pachů. Uvědomila si oblak vše přehlišující vůně laciného mídla. Všimla si ho už předtím, ale jen jako žena a jen jako slabého závanu. Čtyřnásobné síle téměř vyplňoval svět. Ulicí přicházel desátník karotka a tvářil se zamišleně. Nedíval se příliš na cestu, ale on to ani nepotřeboval. Desátníku Karatkovi lidé ustupovali z cesty. Bylo to poprvé, kdy ho viděla těmahle očima. U všech bohů, jak si toho mohli lidé nevšimnout? Procházel městem jako tygr vysokou travou nebo středový medvěd sněhovou plání a krajina kolem něj mu byla stejně přirozená jako jeho vlastní kůže. Gaspoda se ohlédl. Angua seděla a zírala. Vy ti ven, jazyk! Co, vážně? A co, to je normální, jsem udýchaná. Chá, chá! Karotka se jich všiml a zastavil se. Ale podívejme, to je ten malý potulný pejsek. Háv, haf vyrazil ze sebe gaspoda a ten zrádce jeho ocásek se začal dychtivě kývat ze strany na stranu. Jak vidím, alespoň ty jsi snašel, přítelkyni. Usmál se karotka, pohladil ho po hlavě a pak si bezmyšlenkovitě otřel ruku do své tuniky. A musím říct, že to je překrásná čubička. Ramtopský vlkodav, jestli se v tom jen trochu vyznám. S přátelským výrazem Angu pohladil. No dobrá, jenže takhle se nemůžeme bavit celý večer. Máme nějakou práci, že? Háv, háv, kní, dej peškový suchar. Karatka se zvedl ze dřepu a ohmatával si kapsy. Myslím, že bych tady někde měl mít nějaký suchar. No skoro bych věřil, že rozumíš každému slovu, co řeknu. Gaspoda zapanáčkoval... A bez nejmenších obtíží chytil hozený suchar. Hav, hav, vrti, vrti! Karotka na něj vrhl mírně zamišlený pohled, jaký na něj vrhali všichni lidé, když místo zaštěkání řekl hav a místo zavrtění ocáskem inzeroval vrti, vrti, kývil na Angu a pokračoval ve své cestě na ulici vodní brázdy a k domu Lady Berankinové. Vidíš, tak tamhle! prohlásil gaspoda a s hlasitým chroupáním se pustil do sucharu. Kráč moc příjemný mládenec. prostý, ale milý. Je jednoduchý, že? To bylo to první, čeho jsem si na něm všimla. Je prostý a všechno ostatní je složité. Už na tebe dělal buličí oči předtím. Ne, že bych měl něco proti buličím očím, aby bylo jasno. Když jsou čerstvé, jsi nechutný. Asi jo, ale aspoň vypadám celý měsíc stejně, bez umrážky. Koleduješ si o kousanec? No jasně. Jo, jen si do mě klidně kousni. Always. Ale kdo always? To mě fakt dělá starosti, to si píš. Mám tolik psích chorob, že jsem naživu jen díky tomu, že ty malé svinky válčejí mezi sebou. Měl jsem dokonce i lízavku a to můžeš chytit jenom když jsi březí ovce, aby svěděla. Tak jen do toho, kousni mě. Změň celý můj život. Pokaždé, když bude měsíc v úplnku, mi narostou chlupy a ošklivý ale zdravý žlutý tehsáky a budu muset běhat kolem po čtyřech. Jasně, je mi jasný, že to bude sakra velká změna proti mému současnému stavu. Abych ti řekl pravdu, v poslední době mám nějaký trable v oddělení srsti, takže si myslím, že takový kousnutý... No, ne na pana Hobu, ale jen takový uždíbnutí by mi mohlo. Buď sticha. alespoň ty jsi našel přítelkyně, řekl Karotka. To vypadá, jakože on sám zatím, třeba jen takový malý, malý znotíčko. buď ticha. Ten neklid, to je všechno vetinaryho vina, řekl Vévoda z EORLE. Ten člověk nemá žádný styl. Takže teď máme město, kde mají ho stejný vliv jako baroni. On dokonce povolil i instalatérům, aby si založili cech. To je proti přírodě, to je můj skromný názor. A nebylo by to tak hrozné, kdyby alespoň trochu dbal na sociální rozbrstvení, souhlasila Lady Omějová. Nebo alespoň bládl, přidala se k ní lady V dnešní době, jak se zdá, projde lidem všechno. Připouštím, že staří králové, zvláště ke konci, nebyli náš druh lidí. Ale alespoň za něco stáli, to je můj skromný názor. V těch dnech jsme měli slušné město. Lidé odvedli svou denní práci a neflinkali se celé dny jen tak kolem. A taky jsme tenkrát neotvírali brány k jakému otrhanci, kterému se zachtělo dovnitř. A samozřejmě zákon jsme měli také. Není to tak, kapitáne? Kapitán Samuel Elánius upíral skelný pohled někam mírně stranou a nadlevé ucho mluvčího. Doutníkový kous visel ve vzduchu téměř nehybně. Elánius si vzdáleně uvědomoval, že během několika posledních hodin snědl příliš mnoho jídla ve společnosti lidí, kteří se mu ani trochu nezamlouvali. Zatoužil po pachu mokrých ulic a hrubé dlažby pod podrážkami laciných bod. Kolem stolu koloval podnos s nápoje na trávení, ale Elánius si nevzal jedinou skleničku, protože to se byla těžce nesla. A přitom se to pokoušela nedat najevo, což on snášel ještě hůře. Medvídkova visky už pomalu vyprchala. V této chvíli svou střízlivost nenáviděl. Znamenalo to totiž, že zase začne přemýšlet. Jedna z myšlenek, které se začínaly drát na povrch, byla, že taková věc jako skromný názor neexistuje neměl mnoho zkušeností s bohatými a mocnými. To je u policajtů téměř pravidlo. Není to tím, že by bohatí páchali méně zločinů, ale zločiny, které páchali, byly tak vysoko nad úrovní obyčejné kriminality, že na ně z obyčejní poldové v botách a rezavějícím pancíři nedosáhly. to podezřelých krámků a domků ve slamech to nebyl zločin, i když žít v některém z nich už ano, téměř. Být vrahem, cech to nikdy nepřiznal, ale důležitým předpokladem pro přijetí byl urozený původ. To nebyl zločin. Když jste měli dostatek peněz, pak jste prakticky nemohli spáchat zločin. Bohatí se vlastně dopouštili jen takových malých zábavných hříšků. A kam se v dnešní době podíváte, tam vidíte nafoukané zbohatlé trpaslíky a troli a neotasané lidi. V Ankmorporku morporku žije víc trpaslíků, než ve kterémkoliv z jejich měst, nebo jak těm svým díram říkají. Eh, co vy si o to myslíte, kapitáne? Naléhal vévoda z Ehorle. Hm, kapitán Elánius sebral z mísy na stole greb a začal s ním otáčet v prstech. O otnických problémech našeho města. A my nějaké máme? No samozřejmě. O, podívejte se na ulici v Kamenolomu. Tam se noc co noc trhne nějaká rovačka. A taky nemají absolutně žádný přístup k víře. Elánios chvilku studoval grepfroid. Chtěl říct si, samozřejmě, že se perou. Vždyť jsou to trolové. Samozřejmě se mlátí obušky. Trolština to je především jazyk těla a oni, jak bychom to řekli, se rádi zařvou. Abych vám řekl pravdu, jediný, kdo skutečně dělá potíže, je ten bastard chryzopras, ale to jenom proto, že se opičí po lidech a chápe rychleji než ti ostatní. A co se týče víry, Trolí bohové se mlátili kyji do hlav tisíce let předtím, než jsme se my přestali pokoušet žrát kamení. Jenže vzpomínka na mrtvého drpaslíka v jeho duši vyvolala poněkud perverzní touhy. Odložil Grebfruits zpět na mísu. Máte stoprocentně pravdu. Podle mě bychom měli ty bezbožné bastardy sehnat do houfu a pod ozbrojeným doprovodem vyexpedovat z města. Na okamžik zavládlo ticho. Nic jiného si ta chátra nezaslouží, dodal Elánius. Správně, zvolala Lady Omějová. Elánius měl podezření, že její křestní jméno je Sára. Vždyť sousatva lepší než zvířata. Všimli jste si, jak obrovské mají hlavy, nadhodil Elánius. To je prakticky obyčejný balvan, mají jen velmi malé mozky. A morálně, co si budeme, začal Vévoda z Eorle. V místnosti se ozval šum vlažného souhlasu. Elánius se natáhl pro svou sklenici. Džív si, myslím, že kapitán Elánius už nemá na víno chuť. Omyl, zvolal Elánius vesele. A když už mluvíme o trolech, co takhle trpaslíci? No, já nevím, jestli jste si toho všimli, ale v poslední době je vidět, čím dál tím méně psů, než byl člověk zvyklý. Elánius na něj zamyšleně zíral. To s těmi psy byla pravda. V poslední době skutečně potulných voříšků ubylo. Jenže Elánius taky s karotkou navštívil několik trpasličích barů a věděl, že trpaslíci jsou sice ochotní sníst psa, ale jen tehdy, když nemůžou sehnat krysu. A ani deset tisíc trpaslíků, kteří by se bez přestávky spaly nožem, bydličkou a lopatou, by v Morporské krysí populaci nezanechala tu nejmenší mezeru. Konec konců bylo to základní moto všech trpasličích dopisů domů. Přijeďte všichni a přivezte si hlavně kečup. A všimli jste si, jak mají malé hlavy začal? Mají velmi omezený obě mozkovny, To je dokázáno vědeckým měřením. A jejich ženy člověk nikdy nevidí, přisadila si Lady Sára Omějová. To považuji za velmi podezřelé. Víte přece, co se o trpaslících říká? Eláneus si povzdechl. On totiž věděl, že trpasličí ženy vidíte neustále, že jenom vypadají úplně stejně jako trpasličí muži. To snad věděl každý, kdo o trpaslících věděl alespoň něco. Jsou to mazaní malí mizerové, přisadila si Lady Žralounová. Jsou astři jako břitva. Víte, zavrtěl Elánius hlavou, že to je to, co nám tak zatraceně leze na nervy, nemám pravdu. To, jak nejsou schopní jediné racionální myšlenky a přitom jsou tak mazaní, že? Pohled, který na něj vrhla Lady Sibela, viděl jen on sám. Vévoda z Eorle udusil zbytek doutníku. Oni se sem prostě vetřeli a teď už je najdete všude. A pracují jako mravenci a to i v době, kdy každý normální člověk spí po dobře vykonané celodenní práci. No, ale jeden z nich už dnes v noci pracovat nebude. Moje komorná mi řekla, že jednoho dnes ráno našli v řece. Pravděpodobně nějaká krevní msta nebo kmenová půdka. A to je určitě jenom začátek, řekl se smíchem vévoda Voda z Eorle. I když o jednoho míň nebo víc, toho si stejně nikdo nevšimne. Elánius se zářivě usmál. Hned u ruky mu stála láhev s vínem a to navzdory Džívsovým nenápadným a takným pokusům odstranit z jeho dosahu. Její hrdlo přímo zvalo k uchopení. Uvědomoval si, že na něm utkvívá několik pohledů. Podíval se přes stůl do tváře muže, který ho upřeně pozoroval a jehož poslední příspěvek k konverzaci zněl Byl byste tak laskav a podal mi koření, kapitáne? Na té tváři nebylo nic zvláštního s výjimkou toho pohledu, který byl chladný a mírně pobavený. Byl to doktor Kruxminor. Elánius měl neodbytný pocit, že mu doktor čte myšlenky. Samueli? Elániová ruka se zastavila na poloviční cestě klávy. láhvi. Jeeves stál vedle své paní. Jak si zdá, je u dveří jakýsi mladý muž, který se po tobě ptá? Řekla Lady Berankinová, desátník korupka. Božíčku, jak vzrušující, že by nás přišel zatchnout, co myslíte? <laughs> Aha, řekl Elánius. Vévoda z Eorle strčil loktem do svého souseda. Předpokládám, že někde v okolí je páchan zločin. Určitě, přikývil Elánius, a to velmi blízko. Uvedli karotku s helmicí podpaží, který vypadal jako ze škatulky. Rozhlédl se po vybrané společnosti, nervózně si olízl rty a zasalutoval. Všichni na něj upírali pohledy. Bylo téměř nemožné karotky si v místnosti nevšimnout. Ve městě byly větší lidé než on. Nebyl nesmyslně přerostlý. Jakým si zcela přirozeným procesem působil tak, že se věci kolem něj zmenšovaly. Vedle desátníka karotky se prakticky všechno stávalo pouhým pozadím. Poho v desátníku, řekl Elánius, tak jak nám věci stojí, tedy abyste mi rozuměl, dodával spěšně, protože znal karotku, zmatený přístup k podobným žitým rčením, co vás sem přivádí takhle pozdě večer. Rád bych vám něco ukázal, pane. Hm, pane, já si myslím, že je to z cechu vr. Víte co, půjdeme ven a probereme si to tam, abychom společnost nerušili. Doktoru Kruksminorovi se ve tváři nepohnul ani sval. Vévoda z Eorle se pohodlně opřel v křesle. E, no, musím přiznat, že to na mě udělalo dojem. Vždycky jsem se myslel, že vy z hlídky jste spolek neschopných lidiček, ale jak vidím, jdete za svou povinností bez ohledu na denní či noční dobu. Jste vždycky připravení zbalit nějakého toho zlodějíčka. Stále na stráži, aby vám neunikl jediný zločinecký mozek, že? Jo, to je ono, křikivl Elánius. Kriminální mozek, máte pravdu. A častokrát ho najdeme v nejbližším okolí. Chladný vzduch v prastaré chodbě mu připadal jako požehnání. Opřel se o stěnu a zamžoural na kus kartonu. Nic? Víte, řekl jste přece, že jste na tom dvoře něco zahlédl. Ale proč nic? Třeba odsud brali nějaké předměty. Třeba je odnesli vyčistit nebo zpravit a pak tam někdo dal tu cedulku, aby všichni věděli, že nic dalšího z té vitriny nemají brát. Víte, oni to tak někdy v muzeích dělají. Když najednou odvážejí víc předmětů, dávají na jejich místa takovéhle cedulky, aby nedošlo k nějakému omylu. No, já bych neřekl, že je to právě. A vůbec, co vy vlastně víte o muzeích? No, to máte tak, pane. Když mám volno, tak si občas do některého zajdu. Byl jsem samozřejmě v tom, co je na univerzitě a Lord Vetinary mě jednou nechal prohlédnout si starý palác. Pak jsem byl v muzeích cechů. Oni mě vlastně pustí prakticky všude, když je o to slušně požádám. A v ojněné ulici je trpasličí muzeum. Vážně? Podíval se Elánius, kterého to proti jeho vůli skutečně zaujalo. Prošel ojiněnou ulicí snad tisíckrát. No jistě, pane, hned ústí kolotoční uličky. No to je zajímavé. A co v něm je? Obrovské množství zajímavých vzorků trpasličího chleba. Elánius se nad tím chvilku zamyslel. No, to teď není důležité, vraťme se k věci. Takhle by to ale nikdo nenapsal. Proč ne, pane? Vrátme se k věci, se jinak napsat nedá. To nemyslím, myslím, že ani hodně hloupý člověk by nedal do vitriny kartičku s nápisem nic. Otáčel kouskem kartonu v prstech. Jenom šílenec se může vloupat do cechu vrahů. To je pravda, pane. Zlost odplavila všechny alkoholové výpary. Elánius znovu cítil, ne přímo napětí, to nebylo správné slovo, Prostě cítil něco. Pořád ještě si nebyl jistý, co to je, ale bylo to někde nedaleko a čekalo to na něj. Samueli Ilánii, co se děje? Lady Berankinová za sebou zavřela dveře jídelny. Pozorovala jsem tě, byl si úmyslně hrubý sami. Pokoušel jsem se nebýt. Vývoda z Eurly je velmi starý přítel. Skutečně? No, znám ho už velmi dlouho. Abych ti řekla pravdu, nemůžu toho chlapa ani vystát, ale ty jsi z něj dělal hlupáka. Dělal ze sebe hlupáka sám. Já mu s tím jenom pomáhal. Jenže, víš, často jsem tě slyšela mluvit o trpaslících a trolech velmi ošklivě. To je něco jiného. Já na to mám právo. Ten idiot by nepoznal trola a někdy by na něj ten trol šlápnul. "O to ano, to by poznal, upozornil ho Karotka. Někteří z nich totiž mohou vážit až... A co se děje, že je to tak důležitý? My pokoušíme se najít toho, kdo zabil chudáka buclíka. Výraz Lady Berankinové se okamžitě změnil. Tak to je něco jiného. Takoví lidi by měli být veřejně byčováni. Proč jsem to řekl, napadlo Elánia. Možná proto, že je to pravda. Nic. Něco je pryč. Něco zmizí. A v zápětí objevíme trpasličího mistra, kterému někdo udělal ošklivou díru do prsou a pak ho hodil do řeky. To má jistě souvislost. Je to spojeno. Teď musíme najít, co ty věci spojuje. Karotko, zašel byste se mnou ještě jednou v kladivbušům? Jistě, kapitáne? Proč? Chtěl bych se podívat do té jeho dílny a tentokrát sebou budu mít trpaslíka. A víc než to dodal sám pro sebe v duchu. Budu sebou mít desátníka karotku. Každý má rád desátníka karotku. Elánius, i když nerozuměl, pozorně naslouchal rozhovoru, který se odehrával v řeči trpaslíků. Jak se zdálo, Karotka přece jen vítězil, i když jen ochlub. Klan se vzdával ne z nějakého důvodu nebo snad z úcty k právu, ale proto, že. Jednoduše, protože to byl Karotka, kdo něco žádal. Nakonec zvedl desátník hlavu. Seděl na trpasličí stoličce, takže kolena měl prakticky ve výši uší. Musíte pochopit, pane, že trpasličí dílna je velmi důležité místo. Jistě to chápu. A vy jste mnohem větší. Teď nerozumím. Větší? Mnohem větší než trpaslík? Aha. Jak bych vám to vysvětlil? Vnitřek trpasličích dílen to je něco jako... Vnitře k šatů, pane, jestli mě chápete. Oni říkají, že se tam můžete podívat, když budu s vámi, ale nesmíte se ničeho dotýkat. No, vážně z toho nejsou moc šťastní kapitáne. Trpaslík, který byl pravděpodobně paní Kladivbušová, od někud vytáhl svazek klíčů. Vždycky jsem z trpaslíky vycházel v tom nejlepším, řekl Elánius. Jsou fakticky nešťastní pane. Oni, no, nevěří, že to bude k něčemu dobré. Uděláme, co bude v našich silách. No, asi jsem to nepřeložil tak docela správně. Oni, oni, si totiž myslí, že my nejsme k něčemu. Nechtějí se nás dotknout, pane. Oni si jen myslí, že nám stejně nikdo nedovolí, abychom se s tím případem někam dostali. Au! Je mi líto, kapitáne, omlouval se karotka, který šel předkloněný natolik, že vypadal jako obrácené L. Až po vás, dejte si pozor na hlavu až au! Asi by bylo nejlepší, kdybyste si sedl na zem a já se zatím porozhlédl kolem. Dílna byla dlouhá a samozřejmě nízká. Na vzdálenějším konci byly ještě jedny malé dveře. Pod stropním oknem byl pracovní stůl. Na protější stěně byla výheň a police na nářadí. A díra. Ze zdi odpadl kus omítky zhruba metr nad zemí a v cihlách, které se červenaly v otvoru, byly vidět praskliny rozbíhající se na všechny strany. Elániu se poškrabal na nose. Dnes přes nenašel čas alespoň na chvilku se lehnout. To byla další taková věc. Bude si muset zvyknout spát, když bude tma. Už si ani nepamatoval, kdy naposled spal, když byla tma. Nasál vzduch. Já cítím světlice na oňostroji. A mohlo by to být taky zvýhně, uvažoval Karotka. Vždyť víte, že jak trolové, tak trpaslíci vypouštějí rakety po celém městě. Hm, no dobrá, tak je tady něco zajímavého. Někdo tady nedávno pěkně silně udeřil do zdi. To se mohlo stát kdykoliv. To ne, pane, protože podívejte, tady na zemi pod tou prasklinou je prax omítky a trpaslíci vždycky udržují své dílny ve vzorném pořádku. Vážně? Na policích vedle pracovního stolu byly srovnány různé zbraně, některé napůl dokončené. Elánius zvedl téměř hotový samostříl. Dobrá práce, skvělý mechanismus. Byl tím proslulý, přikývil karotka a bezcílně se probíral věcmi na pracovním stole. Byl velmi zrčný a dělal jemné práce. Jako koníčka vyráběl hrací skřínky. Nikdy neodolal technické výzvě, zajímal ho každý stroječek, každý mechanismus. No a co vlastně opravdu hledáme, pane? No to si nejsem tak docela jistý. Ale tohle, tohle je tedy kousek. Byla to válečná sekera tak těžká, že Eládujovi poklesla ruka k boku. Čepel pokrývaly složitě propletené linie. Zbraň musela představovat týdny práce. To není zbraň, která by se nosila jen tak do rachoty, co? No, samozřejmě není. To je pohřební symbol. No, to bych řekl, že od téhle čepele k pohřbu není daleko. A ne, okamžik. Já jsem tím chtěl říci, že ta sekera je určena k tomu, aby byla pohřbena smrtvým trpaslíkem. Každý trpaslík je pohřbíván se zbraní. Věděl jste to? Aby si ji sebou vzal, kamkoliv vede jeho cesta. Ale vždyť je to překrásný kousek uměleckého řemesla a ostří má jako au! Elánius si vstrčil palec do úst. Jako břitvu! Karotka vypadal šokovaně. No, samozřejmě, nebylo by k ničemu, kdyby se jim postavil se špatnou zbraní. O jakých nich to mluvíš? No, no, o čemkoliv špatném, co by potkal na své posmrtné cestě. A, aha, Elániu zaváhal. Tohle byla půda, na které se cítil velmi nejistý. To je taková prastará tradice. Já myslel, že prpaslíci nevěří na ďábly, démony a takové věci. No, to je pravda, ale nejsme se jistí, jestli to vědí ti ďáblové a démoni. Och. Alanius odložil sekeru a zvedl z police něco jiného. Byl to rytíř ve zbroji vysoký dvacet centimetrů. Ze zad mu trčel klíč. Otočil jím a málem tu věcičku upustil, když pohnula nohama. Postavili je na zem a figurka začala prkeně pochodovat po podlaze a přitom mávala mečem. Hýbe se tak trochu jako tračník, co? To asi bude hodinový stroj. Ty se teď začínají čím dál tím víc objevovat a pan Kladivbuš se v nich opravdu vyznal. No, my ale teď musíme hledat něco, co tady nemá být. Nebo něco, co by tady být mělo, ale není. Máte dojem, že je tady něco, co chybí? Těžko říct, pane. Není to tady. Cože? To, co tady chybí, nevidíme, protože to tady není. A když to tady není, nemůžeme zjistit, že to tady chybí. Já jsem tím myslel, že by tady mohla chybět nějaká věc, u které bys předpokládal, že tady bude, kterou bys tady čekal. No, všechny obvyklé nástroje tady jsou skvělé nástroje. Bude to velká škoda. Jaká škoda? Proč škoda? Musí je všechny roztavit. Elánius se nevěřícně díval na police, na nichž ležely pečlivě vyrovnané řady kladiv, kleští, pilníků a dalšího nářadí. A proč nemohl by je používat nějaký jiný trpaslík? Cože? Používat nářadí nějakého jiného trpaslíka Karotkovi se odporem zkřivila ústa, jako kdyby mu někdo navrhl, aby si na sebe vzal měsíc staré spotky desátníka Noblhocha. Och ne, no to by nebylo správné. Víte ty, nástroje jsou částí jeho samotného. Rozumíte, kdyby je měl někdo používat potom, co on sám je používal tolik let? No brr, opravdu je to tak hrozné kovový rytíš vkráčel pod pracovní stůl. To by bylo velmi špatné, jako nepřirozené. Hm, kapit, au! Dejte si pozor na strop, promiňte. Zatímco si Elánius jednou rukou osahával hlavu, druhou rukou ohmatával otvor ve stěně. Něco, něco v té díře je. Podejte mi jedno z těch dlát. Zavládlo ticho. Dláto, prosím vás. Jestli vám to pomůže, tak vám musím říct, že se tady pokoušíme zjistit, kdo zabil pana Kladivbuše. Jasné. Karotka zvedl jedno dláto, ale bylo vidět, že to dělá téměř proti vlastní vůli. Tak tady máte to dláto, ale je to dláto, které patří panu Kladivbušovi. Desátníku Karotko. Byl byste tak laskav a přestal být alespoň na dvě minuty trpaslíkem. Jste člen hlídky a dejte sem to zatracené dláto. Byl to dlouhý a namáhavý den. Děkuji vám. Elánius zastrčil dláto do otvoru ve stěně a když s ním chvilku vyklal sem a tam vypadl mu do dlaně nepravidelný olověný kotouč. Koules praku? zajímal se karotka. A na prak tady není dost místa. A kromě toho, jak by se u všech čertů dostala koule tak hluboko do zdi, zasunul olověnou placičku do kapsy. E, takže to by tak asi bylo všechno, co? E, asi bychom měli, au, vytáhnout toho vojáčka z podstolu. Budete tak hodný, raději, ať to tady necháme v pořádku. Karotka zalovil v temnotě pod stolem. Něco tam zašustilo. Tady je nějaký papír, pane. Karotka se opatrně zvedl na kolena a mával malým nažloutným papírem. Elánius se na útržek zadíval. No, to připadá jako nesmysl. Určitě to není psáno trpaslicky, to poznám. No, tyhle značky už jsem někde viděl. Nebo něco, co se jim hodně podobalo. Ale smysl mi to nedává žádný. Podal papír Karotkovi. Podívejte se na to vy. Naschvál, co byste z toho poskládal? Karotka se zamračil. O, já umím jenom čepeci a lodičku a potom ještě takovou jako horizontému. Ale já myslím, jestli by vám něco neřekly ty značky, tyhle značky přímo tady. O, to nevím, kapitáne, ale mně se taky zdají povědomé, tak trochu jako alchymistické. Och, ne, vykřikl Elánius a zakryl si rukou oči. Jenom ne ti prašiví alchymisti, jenom to ne. Ne ten šílený spolek obchodníků s raketami. I vrahy bych snesl, ale ne tyhle idioty. Ne, prosím, kolik je hodin? Karotka se podíval na přesípací hodiny, které mu visely u opasku. Půl dvanácté, kapitáne. V tom případě si dolehnou. Ti šašci můžou klidně do rána počkat. Udělal byste ze mě šťastného člověka, kdybyste mi řekl, že tenhle cár papíru patřil kladě v Bušovi. O tom opravdu pochybuju, pane. Já taky. No, tak pojďme, co kdybychom prošli těmi zadními dveřmi? Pozor na hlavu, pane. Elánius téměř na kolenou se zastavil a prohlížel si rám dveří. No, desátníku, teď alespoň víme, že to neudělal troll, že... Ze dvou důvodů. Jednak by troll neprošel těmi dveřmi, které mají trpasličí velikost. A ten druhý důvod, pane? Elánius něco opatrně vytáhl z rámu dveří. Ten druhý důvod, karotko, je, že trolové nemají vlasy. Několik vlasů, které se zachytily v dřevěném rámu dveří, bylo dlouhých a červených. Někdo je tady nevědomky zanechal. Někdo vysoký. Rozhodně vyšší než trpaslík. Elánius si vlasy pečlivě prohlížel. Vypadaly mnohem víc jako nitě než vlasy. Rudé, hedvábné nitě. No dobrá, stopa je stopa. Opatrně vlasy zabalil do kousku papíru, který si vypůjčil z karotkova zápisníku a podal je desátníkovi. To máte, dejte na to pozor. Potom vylezli do noci. Ocitli se na úzkém dřevěném ochozu připevněném ke stěně nad řekou. Elánius se opatrně zvedl. Tohle se mi nelíbí, Karotko. Pod tím vším je něco skaženého. Karotka se podíval dolů. Chtěl jsem říci, že se dějí tajné a podivné věci, vysvětloval Elánius trpělivě. Pokračovali k mosaznému mostu. Šli poměrně pomalu, protože Karotka se zdravil s každým, koho potkal. Otlý z jejichž normální odpověď na poznámku kteréhokoliv člena hlídky by se dala zachytit snad jen formou ošklivých znaků používaných v komiksových seriálech, se na něj přihlouple usmívali a mumlali uctivé pozdravy jako odpověď na jeho srdečné: Dobrý večer, kostilame! Dej pozor, abys mi zase nešlápl vedle! Elánius se zastavil v polovině mostu, aby si zapálil doutník, přičem si škrtl sirkou o jednoho z ozdobných rohů, Pak se podíval dolů do hustých vod. – Karotko? – Ano, kapitáne. Myslíte si, že skutečně existuje něco jako zločinecká mysl? Karotkova snaha si tu větu přebrat byla téměř slyšitelná. – No, myslíte, že někdo myslí jako kolík ať se picnu, pane? To není zločinec. Snědl jste, pane, alespoň jednu z těch věcí, co prodává. No, víte, ano, snědl, ale to je něco jiného. On má jen místopisně deformované finanční myšlení. E, promiňte, pane. Chtěl jsem říct, že oproti ostatním lidem má jiný názor na to, kde mají věci své místo, jako třeba peníze. On je přesvědčený, že všechny peníze by měly být v jeho kapsách, ne, co se týká toho zločineckého mozku, jsem myslel. Elánius zavřel oči a myslel chviličku na doutníkový kouř, nalévaný nápoj a lakonické hlasy. Jistě, že existovali lidé, kteří kradli peníze ostatním lidem. Dobrá, takový je svět. To byla docela obyčejná krádež. Ale existovali lidé, kteří jediným jednoduchým slůvkem dokázali lidem ukrást jejich Lidství. A to bylo úplně něco jiného. Jádro celé věce bylo v tom, jednoduše řečeno, že neměl rád ani troly, ani trpaslíky. Na druhé straně vlastně neměl příliš v lásce vůbec nikoho. Jenže on se ve společnosti trolů a trpaslíků pohyboval denně a měl právo je nemít rád. Podstatné bylo, že žádný tlustý idiot na to právo neměl. Upíral pohled do vody. Přímo pod ním byl jeden z mostních pilířů, kolem kterého mlaskal a chrčel ang. Nečistoty, kusy dřeva, větve, odpadky, to všechno kolem pilíře vytvořilo jakýsi pestrý plovoucí ostrov. Rostly na něm dokonce i houby. Co by Elanius právě teď ocenil, by byla láhev medvídkové visky Jimkin Berger. Když jste se dívali na svět dnem láhve whisky, tak se vám krásně zaostřil. Jenže teď se jeho oči zaostřili na něco jiného. podobností napadlo Elánia. Tak tomu říkají herbalisté a bylináři. Jako kdyby bohové na některé byliny a rostliny nalepili cedulky s nápisem Použij mě. Jestliže bylina vypadá jako část těla, je dobrá na výrobu léků k léčení téhle části těla. Máme zubomleč pro léčení zubů, posmutek na smutek, Sluneční oko na oči a existuje dokonce houba, která se jmenuje Falus impudicus a já sice nevím, na co může být dobrá, ale noby umí skvělé houbové omelety. Takže buď je támhle ta houba naprosto dokonalým lékem na ruce, nebo Eláneus si povzdechl. Karotko, mohl byste někde sehnat lodní hák? Karotka sledoval jeho pohled. Kousek nalevo od té velké klády. Ale ne! Obávám se, že naopak ano. Vytáhněte ho, zjistěte, kdo to byl, a napište hlášení pro seržanta Trečníka. Tělo patřilo klaunovi. Jakmile Karotka slezl dolů a odstranil část naplavených odpadků, objevila se nad vodou nabělená tvář se širokým smutným úsměvem. Je mrtvý? Zdá se, že je to nakažlivé, co? Elánius se podíval na rozesmátou mrtvolu. Nepátrejte, dejte od toho ruce stranou, nechte to vrahům a tomu zatracenému ucholubovi, to je rozkaz. Desátníku karotko, pane, to je rozkaz. No a co? K čertu s tím, co si o sobě ten veterinář vlastně myslí? A co si myslí o Elániovi? že je taky nějaký vojáček na klíček? Zjistíme, co se tady děje. Rozkaz, pane, ať se děje, co se děje, zjistíme to. Řeka Ang je pravděpodobně jediná řeka, na jejíž hladině si mohou vyšetřovatelé křídou nakreslit obrys mrtvého těla.